а то ні слуху, ні духу, пропала, як сіль на воді. Обидва рибалки стали на призначеному місці. Потягнули горілки з пляшки і закусили хлібом. Розвинули волок. Один мусив перейти на другий бік. Базіві було байдуже, і серед зими по воді брести. Він взяв чоботи на шию, підкотив штани, взяв в одну руку волок за держак, а в другу дрючок і спустився з берега у воду. Він пробував дрючком дно ріки і тягнув за собою волок. На другім бутці – згучоботи, і поправив волок. Тепер треба було ступати по волі і тягнути волок з серединою ріки. «Форверц!» – скомандував базьо. Рибалки рушили проти води, йдучи берегами. Вони вдаряли дрючками по прибережних верболозах, щоб виполошити рибу з кощів і нагнати її до волока треба було подивитися, чи що не зловилося. «Звертайте до мене, пані Цибульський!» Цибульський стягнув чоботи, підкотив штани і став обережно, пробуючи дрючком прямувати на другий бік. «А то холодна вода, аж кістки ломить!» – каже Цибульський, коли вилазив на другий берег. Базйов хопив за наставлений йому дрючок і поміг Цибульському вилізти з ріки.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 Стали, щосили сили витягати волок на берег. «О, щось тяжке!» «Може, груда льоду попала до волока?» «Ану, подивімося!» Волок уже був на березі. «Господи, та то якийсь чоловік!» Каже Цибульський, що перше придивився. Базйо випустив волок з рук, запалив віхот соломи і став приглядатися при світлі. «Пані Цибульський, та що Олюнька?» «Та бігме Олюнька!»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 Я гадаю, нехай один лишиться тут, а другий побіжить до села. «Я тут не лишився б за жодні гроші», – каже Цибульський. «То я лишуся, вийдіть». Базйо став зараз збирати сухе бадилля і рубати тернину сокерчиною, що мав з собою. Цибульський збирався йти. «Ага, пані Цибульський, лишіть мені плящину, бо буде скучно». Цибульський подав базові горілку і хліб а сам пішов поспішно до села. Тим часом Базйо розклав огонь, приніс із недалекого стіжка ціле оберемок сіна, постелив коло вогню і ліг. Олюнька лежала обернена до нього лицем. Базйо, покурюючи люльку, став пильно розглядати її при світлі полум'я. Губи були скривлені і отворені, ніби тільки що кричала, поки бідна її душа вийшла з тіла